Він зазирнув до медичної енциклопедії і за симптомами визначив, що його хвороба називається «лекторський синдром». Але, зате головне, справа явно йшла на лад. І крім того, після вечірніх читань його щоразу залишали вечеряти. А, як я зрозумів з його слів, жодні, навіть найбільш яскраві описи не дають уявлення про кулінарні шедеври «Кухарки Старого Літла». Коли страждалець описував кришталеву прозорість бульйонів, сльози стояли на його очах, і справді, після того, як він кілька тижнів перебивався на сухарях і газованій воді, будь-яка нормальна їжа мала б приносити йому райську насолоду. Старий Літл був позбавлений можливості брати активну участь у цих бенкетах. Але, за словами Бінго, виходив до столу і, покінчивши зі своєю порцією вівсяної каші, вдихав запах страв, що подавалися, і розповідав про делікатеси, які йому доводилося куштувати в минулому. Також обговорював меню розкішної вечері, яку він влаштує, коли лікарі знову приведуть його до ладу. Тож, гадаю, він по-своєму теж отримував задоволення від усього цього. Як би там не було, справи йшли дуже навіть непогано. І Бінго зізнався, що має план, за допомогою якого сподівається успішно завершити операцію. У чому полягає його план, він мені не розповів, але запевнив, що це 100% успіх. «Ми досягли певних успіхів, Джисе, сказав я. «Мені дуже приємно це чути, сер. Містер Літл каже, коли вони дійшли до фіналу фабричної дівчини, його дядько ридав як новороджена теля. Справді, сер. Коли лорд Клод замикає дівчину у своїх обіймах і каже: Я знайомий з цією сценою, сер. Безперечно, зворушливий епізод. Моя тітка теж його дуже любить. Мені здається, ми на вірному шляху. Гадаю, що так, сер. «Схоже, це ще один ваш тріумф, Дживсе. Я завжди казав, і ніколи не втомлююсь повторювати, що за силою інтелекту ви перевершуєте всіх великих мислителів нашого часу. Інші – лише натовп статистів, які проваджають вас шанобливими поглядами». «Велике спасибі, сер. Я стараюся». «Приблизно за тиждень після цього до мене вдерся Бінго – і повідомив, що подагра більше не мучить його дядька, і лікарі дозволять йому з завтрашнього дня їсти звичайну їжу без жодних обмежень. «До речі», – сказав Бінго, – «він запрошує тебе завтра на обід». «Мене? З якого дива? Він навіть не знає про моє існування». «О, ще як знає. Я розповідав йому про тебе». «І що ж ти цікаво йому наговорив?» «Та багато чого». Як би там не було, він хоче з тобою познайомитися. І моя порада, друже, приходь, не пошкодуєш. Завтрашній обід, запевняю тебе, буде неймовірний. Не знаю, чому, але вже тоді мені здалося, що в словах Бінго є щось підозріле, навіть зловісне. Він явно щось приховував і не договорював. «Тут щось не те», – сказав я. Що це раптом твій дядько запрошує на обід людину, яку він ніколи не бачив? Любий друже, я ж тобі щойно пояснив він знає, що ти мій найближчий друг, що ми разом навчалися і таке інше. Гаразд, припустимо. Але чому ти так турбуєшся про це? Вінго зам'явся. Я ж сказав у мене є одна ідея. «Я хочу, щоб ти повідомив дядькові про мої наміри. У мене просто не вистачає сміливості». «Що? Ще чого?» «І це, каже мій друг». «Так, але всьому є межа». «Берті», – з докором промовив він. «Колись я врятував тобі життя». «Коли це?» «Хіба ні?» «Значить, комусь іншому. Але все одно, ми виросли разом і все таке. Ти не можеш мене підвести». «Ну гаразд, гаразд. Але коли ти кажеш, що тобі бракує сміливості на якусь нахабність, ти себе недооцінюєш. Людина, яка...» «Отже, домовилися», – сказав Бінго. «Завтра о першій тридцять. Дивись, не запізнюйся». «Мушу зізнатися, що чим більше я думав про майбутню місію, тим менше мені подобалася ця затія».